Агата Крісті Канікули в Лімстоку. Розділ перший. Я часто згадую той ранок, коли прийшов перший анонімний лист. Його принесли перед сніданком. Я ліниво перевернув його. Як це роблять, коли часто, чи повільно, і будь-яка подія набуває значення. Це був, як я виявив, місцевий лист із надрукованим на машинці адресом. Я розкрив його першим, відклавши пару листів з лондонським штемпелями. Оскільки в одному з них явно був рахунок, а на іншому я впізнав почерк однієї з моїх найвибагливіших кузин. Тепер дивно згадувати, що Джоанну і мене ці лист тільки розважив. У нас і думки не виникло, що з ним прийдуть кров та насильство, недовіра та страх. Просто неможливо пов'язувати такі речі з Лімстоком. Я бачу, що я неправильно почав. Я не пояснив, що таке Лімсток. Після авіакатастрофи, в яку я потрапив, довгий час я був впевнений супереч втішним словам лікарів і доглядальниць, що засуджений до того, що все життя провести в інвалідному візку. Але врешті-решт мене витягли з гіпсу, і я почав обережно вчитися користуватися своїм тілом. А потім Маркус Кент, мій лікар, лясно мене по спині заявив, що все гаразд, але я повинен поїхати до села і принаймні півроку вести рослинне життя. Знайдіть таку частину світу де у вас немає жодних друзів. Втікайте від усього. Цікавтеся місцевою політикою, сільськими плітками. Погинайте всі місцеві скандали. І трішки пива. Ось припис для вас. Абсолютний спокій та тиша. Спокій та тиша. Смішно про це тепер думати. Отже, Лімсток і Віла Літл Фюрц. Лімсток був великим містом за часів завоювання норманів. У 20 століттях це було місце незначне в усіх відношеннях. Лімсток розташовувався на три милі від залізничної магістралі, крихітне провінційне містечко, майже село, в якому часто влаштовувалися базари. Містечко оточене низькими вересовими пустками. Вілла Little розташовувалася на пагорбі біля дороги, що йде в верес. Це був манірний похмурий будинок з вікторіанською верандою, що покосилася Блякло зеленого кольору. Моя сестра Джоан, ледве побачивши його, вирішила, що це ідеальне місце для одужання. Власниця будинку була під йому, чарівна маленька стара леді, неймовірно Вікторіанська. Вона пояснила Джоанні, що їй і не наснилося б таки здавати будинок. Але все так змінилося в нинішні часи і ці жахливі податки. Отже, все було залагоджено і договір підписано, і належним чином Джоанна і я прибули та влаштувалися в будинку. Сама ж місіс Емілі Бертон перебралася в Лімсток до кімнат, які винаймувала її колишня покоївка, моя віддана Флоренс, залишивши нас під наглядом нинішньої покоївки, міс Бертон Патріч, похмурої, але вельми кваліфікованої особистості, який допомагала дівчина. Через кілька днів після того, як ми оселилися в Літл Фюртс, Лімсток почав наносити урочисті візити. Кожен в Лімстоку мав якусь свою відмінну ознаку, і всі сім'єю виглядали цілком щасливі, як сказала Джоан. Це були містер Сімінгтон, адвокат, тонкий і худий, з дратіливою дружиною, що любила Брідж. Доктор Гріфітс, похмурий, меланхолічний лікар та його сестра, велика та привітна. Вікарій, освічена, забудькувата людина похилого віку. І його дружина з енергійним обличчям і блукаючим поглядом. Багатоделентант містер Пай із вілли Прайандж Лодж. І нарешті місіс Емелі Бертон, власною персоною, чудова сільська стара діва. Джоанна торкалася карт з чимось схожим на благовійний трепет. «Я не знала», – якось сказала вона голосом сповнене нерозуміння, «що є люди, які справді виходять у гості, щоб грати в карти». «Це тому, – пояснив я, – що ти нічого не знаєш про село». Моя сестра Джоанна була гарна і дуже весела. Вона обожнювала танці та коктейлі, любовні романи та гонки на швидкісних автомобілях. Вона повністю городянка. «У всякому разі», – завіла Джоанна, – «я виглядаю з селі непогано. Я критично глянув її і не вважав заможливе погодитись». «Ні», – сказав я, – «ти одягнена неправильно. Ти повинна носити стару химерну твідову спідницю з гарненькими кашеміровими джемпером, підібравши її під пару. Але, можливо, краще мішкувати в'язане пальто. І ти маєш одягнути фетховий капелюх і товсті панчохи. І ще...» «Старі, добре розношені вуличні черевики, і обличчя в тебе неправильне», – додав я. «Що в цьому неправильного?» – я наклала сільський тон номер два. «Саме так», – сказав я. «А якби ти жила тут, ти б лише трохи пудрилася, не висовуючи носа на сонці, і ти, звичайно ж, носила свої брови повністю, замість залишати від них чверть». Жона засміялась і сказала, що переїзд у село обіцяє нові враження, і вона має намір насолоджуватись. «Боюсь, ти будеш жахливо сумувати», – припустив я, відчуваючи докори совісті. «Ні, я не буду. Я сита по горло всіма своїми компаніями. І хоча ти не бажаєш мені співчувати, я дійсно була дуже засмучена через Пауля. Тепер у мене буде час це забути». Я ставився до сказаного скептично. Любовні історії Джоани завжди рухалися по тому самому шляху. Вона закохалась вона божевільним чином в якогось абсолютно безхарактерного молодика, невизнаного генія. Вона вислуховувала його нескінечні скарги і робила все, щоб його помітили. Потім, коли він виявляв невдячність, вона була глибоко поранена і стверджувала, що її серце розбите, доки не з'являвся черговий сумний молодик, що зазвичай траплявся тижні через три. Я не надто серйозно ставився до розбитого серця Джоани, але бачив, що життя у селі щось подібне до нової забави, для моєї милої сестри. Вона з цікавістю вдавала веселі ігри в нанесенні візитів. Ми належним чином отримали запрошення на чай і бридж, приймали їх і розсилали запрошення у відповідь. Для нас обох це було як захоплююча книга. Зовсім нова книга. І як я вже казав, коли прийшов анонімний лист, він лише потішив мене. Розкривши лист, я хвилину чи дві перебував здивований. Дуркарські слова, вирізані з книги і наклеєні на аркуш паперу. У листі у досить грубих виразах повідомлялася думка відправника щодо того, що ми з Джоаною не були братом і сестрою. «Гей, що це таке?» – запитала Джона. «Це дуже брудний анонімний лист», – відповів я. «Я відчув легкий душевний біль. Хто припустив, що подібне може статися в тихому болоті лімстока. Джоана миттєво виявила найжвавіший інтерес. «Та ну, і про що в цьому листі йдеться?» Слід зазначити, що в романах анонімні листи грубі – які вселяють огиду, настільки можна не показувати дамам. Мається на увазі, що жінок слід будь-що захистити від потрясіння, яке подібний лист звалить на їхню ніжну нервову систему. Дуже шкода, але я повинна сказати, що мені би на думку не спало приховати лист від Джоанни. Я негайно простяг їй листа. Джоанна підтвердила мою віру в неї тим, що не виявила жодних почуттів, окрім веселого подиву. Яка жахлива Гедота? Я чула про анонімні листи. Але мені ніколи не доводилося їх бачити. Вони що, такі? Не можу сказати, відповів я. Для мене це також вперше. Джоана захихотіла. Схоже ти маєш шацю, кажучи про мою косметику Джері. Напевно, вони тут вирішили, що я просто повинна бути розпусною жінкою. До того ж, сказав я, треба врахувати той факт, що наш батько був високою смаглявою людиною з довгим худим обличчям, а наша матінка – чарівне маленьке створіння блакитного ока з прекрасним волоссям. «І що, я схожий на батька, а ти на маму?» Джоана задумливо кимнула головою. «Так, ми ані трохи не схожі. Ніхто не подумав що ми брат і сестра. Хтось і не подумав», – сказав я з почуттям. Джоана заявила, що вона вважає все це просто кумедним. Вона помахала листом, тримаючи його бережно, за кутик і спитала, що з ним зробити. «Я вважаю, буде більш вірним», – запропонував я, – засунути його в огонь, енергійно виславши свою гиду. Я підкріпив свої слова дією, і Джоанна заплодувала. «Ти це зробив чудово», – сказала вона. «Тобі просто потрібно піти на сцену. Яке щастя, що ми все ще маємо вогонь, правда?» «Кожик для паперів не був би настільки драматичним», – погодився я. «Хоча, звичайно, я міг підпалити листок сірником і поспостерігати, як він повільно згорає. Коли тобі треба спалити, воно ні за що не спалахує», – сказала Джоанна. «Воно гасне. Тоді, напевно, довелося б черкати сірник за сірником». Вона підвелася і підійшла до вікна. Потім, стоячи там, раптом різко обернулася. «Дякую», – сказала вона. «Хто міг написати таке?» «Мамо, ми ніколи цього не дізнаємось», – сказав я. «Я теж так думаю». Вона помовчала трохи і продовжила. «І все ж не знаю вже чому. Мені все це здається смішним. Чи бачиш, я думала, вони... Я думала, нас тут полюблять». «Так воно є», – сказав я. «Просто тут живе якийсь наполовину схиблений тип». «Сподіваюся, що це так. Фу, бридко. Джоана пішла назовні на сонечко, а я, закурюючи покладену для сніданку цигарку, вирішив, що сестра має рацію. Це справді гидко. Когось обурив наш приїзд сюди. Когось обурила юна, яскрава краса Джоани. Хтось хотів завдати болю. Можливо, найкращим виходом було посміятися з усього цього. Того ранку до нас зайшов доктор Гріфіц. Я домовився з ним про щотижневі огляди. Мені подобався О.Н. Гріфіц. Він був смаглявий. Нескладний, з незграбними манерами і м'якими вправними руками. Говорив він уривчасто і був трохи сором'язливий. Ви не гірше почуваєтесь сьогодні? Га? Чи це моя уява? Чи зранку на вас трохи діє погода? Ні, сказав я. Разом із ранковою кавою прийшов досить грубий анонімний лист. І він залишив досить гидкий присмак у роті. Лікар опустив свій портфель на підлогу. На його худому, темному обличчі позначилось будження. Ви хочете сказати, що ви отримали одне з них? Я зацікавився. А що тут таке діється? Так, з деяких часів. О, сказав я, зрозуміло, а я вирішив, що лише присутність таких дивних особистостей, як ми, викликала обурення. Ні, ні, ваш приїс ні до чого. Це просто він помовчав і спитав: про що там говорилося? Принаймні. Він раптом почервонів і зніяковів можливо, я не мав права питати. Я з задоволення відповім вам, сказав я. Там лише повідомлялося, що екстравагантна дівчина, яку я привіз з собою, зовсім мені не сестра, і це додам найкоротший виклад. Смагляве обличчя лікаря налилося гнівом. Прокляття, ваша сестра, сподіваюся, вона не надто засмутилась. Джоанна, пояснив я, не дуже схожа на ангелочка з ялинки. Вона більш ніж сучасна і досить міцна. Вона сприйняла це надзвичайно кумедно, їй не доводилося раніше стикатися з чимось подібним. Так, сподіваюся, що не доводилось, сказав Гріфітс. «В будь-якому разі, – сказав я впевнено, – тут нічого не залишається, окрім посміятися, як над чимось надзвичайно безглуздим». «Так, – сказав Оуен Гріфітс, Лише він замовк і швидко підхопив. Цілком вірно, лише слова. «Біда в тому, – сказав він, – що такі речі, якось почавшись, самі по собі не закінчуються. Можу уявити. Безперечно, це патологія. Я кивнув головою». «У вас є якісь міркування про автора? – запитав я». Ні, лише бажання дізнатися. Бачите, причина до написання анонімних листів може бути дві. Якщо це одиничний лист, відправлений однією людиною чи групою осіб, можна сказати, що він мотивований. Тобто його написали хтось, хто має причини для невдоволення, або вважає, що має, і вибирає брудний таємний шлях до вияви цього невдоволення. Це погано і це викликає огиду, але така людина не обов'язково божевільна і зазвичай досить легко визначити автора. Звільнений, слуга, ревнива жінка і таке інше. Але якщо це не поодинокий випадок, а принцип дії особистості, то це вже значно серйозніше. Листи розсилаються безладно. І вони служать одній мети – замінити якісь зруйновані надії уяві того, хто пише. Як я вам вже казав, це безумовно патологія і безумство прогресує. Зрештою, звичайно, автора анонімок вистажать і зловлять. Часто це, до речі, виявляється людина, про яку просто неможливо подумати подібне. І тим усе закінчується. Був подібний інцидент на іншому кінці графства минулого року, коли звільнили завідувача відділу дамських капелюшків у великому універмазі. Тиха, вишукана жінка працювала там багато років. Я згадую кілька випадків з моєї практики, але то були нещасні, озлобнені люди. Однак, як я вже казав, я вже бачив подібне, і це щиро лякає мене. І давно це продовжується? запитав я. «Не знаю точно. Безумовно, це важко визначити, бо люди, які отримали такі листи, не рекламують цей факт. Вони кидають листи в огонь. Він помовчав. «Я теж одержав один. І Сімінгтон, адвокат. Один. Чи двоє моїх небагатих пацієнтів говорили мені про це. І всі листи схожі один на інший? Отак, у всіх повторюється та сама тема сексу. Це їх зазвичайна риса». Він усміхнувся. Сімінгтона звинувачили у злочинних відносинах з його службовицею, бідною місіс Гінч. А їй ще на менше сорок, вона носить пенсне і зуби в неї, як у кролика. Мене звинуватили у порушенні професійної етики у відносинах із пацієнтами та старано натякали на подробиці. Ці листи дуже інфантильні і абсурдні, але дуже уїдливі. Обличчя лікаря стало серйозним. І все-таки я наляканий. Такі речі можуть бути жахливими. Гадаю, що справді можуть. «Розумієте», – сказав він, – «хоча листи грубі і сповнені дичачої злості, рано чи пізно один з них може потрапити в ціль, і тоді Бог знає, що може статися. І ще я боюся впливу анонімок на неповороткі, підозрілі, невиховані розуми». Адже коли вони бачать щось написане, вони вірять, що це правда. Тут можливі й будь-які ускладнення. «Будь-який малограмотний лист треба сказати, – зауважив я задумливо, – складений кимось практично освіченим. «Чи так це?» – сказав Оуен і пішов. Роздумуючи пізніше про все це, я знайшов докторське «Чи це так?» дещо тривожне. Я не маю наміру стверджувати, що наш анонімний лист не залишив гідкого присмаку роті. Це було. Але в той же час вона незабаром забулася. Бачите, в той момент я не поставився до листа серйозно. Думаю, я переконав себе, що таке трапляється часто у глухих провінційних містах. Причиною тому – історичні жінки, які схильні все драматизувати – у всякому разі, якщо всі анонімки такі ж дитячі та дурні, як та, що ми отримали, навряд чи вони завдадуть багато шкоди. Наступний інцидент, якщо це можна так називати, стався тиждень пізніше, коли Патріч, підібгавши губи, повідомив, що Беатріса, наша служниця, що приходить, сьогодні не з'явиться. «Я думаю, сер», – сказав Патріч, – «у дівчини сильний розлад». «Я не дуже розумів, що має на увазі Патріч» але зазначив помилково, що Патріч ніби смакує натяг на щось начебто делікатне. Щоб сказати про це прямо, я відповів, що не бачу в цьому нічого страшного і сподіваюся, що Бетрісі скоро стане краще. Дівчина здорова, пояснив Патріч, але її почуття в розладі. О, вимовив я здивовано. Це, продовжив Патріч, через лист, який вона отримала. Наскільки я зрозумів, дуже брехливий лист. Жорсткий вираз обличчя Патріча Наштовхнув мене на думку, що брехня в листі відносилася до мене. Оскільки я насилу пізнав б Беатріс, зустрівши її в місті, і взагалі мало здогадувався про її існування, я відчув жахливу досаду. Інвалід, що пересувається на двох милицях, дуже мало підходить на спокусника сільських дівчат. Я роздратовано сказав: "Що за нісенітниця?» Те саме сказав я матері дівчини, доповів Патріч. Нічого подібного не могло бути в цьому будинку, сказав я їй. І нічого подібного не буде поки цей будинок під моїм наглядом. Що стосується Беатріс, сказав я, то дівчата наші дні дуже різні, і я нічого не можу сказати про її поведінку десь у іншому місці. Але вірно й те, сер, що приятель Беатріс з гаража, той, з яким вона гуляє, теж отримав один з цих поганих листів. І не можна сказати, що він поставився до всього цього розсудливого. В житті не чув нічого безглуздішого, сердито сказав я. І я такої думки, сер, пояснив Патріш. І нам краще позбутися цієї дівчини. Вона не отримала б листа, якби не було чогось такого, що вона хотіла приховати. Немає диму без вогню. Ось що я сказав. Я не здогадувався, як сильно набридне мені незабаром ця простенька фраза. Того ранку в пошуках пригод я вирішив спуститися в містечко. Сітило сонце, повітря прохолодне, живляче. Було сповнено весняної принади. Я зібрав свої милиці і вирушив, твердо відмовившись від пропозиції Джоани супроводжувати мене. Ми домовилися, що сестра приїде за мною на автомобілі та привезе назад на пагорб на обід. У тебе багато часу піде лише на те, щоб привітатися з кожним у лімстоку. Не маю сумніву, сказав я, що мене там жоден не пропустить. Мені б не слід, звичайно, після того, що зі мною сталося, спускатися в місто без супроводу. Я прийшов близько 200 ярдів, коли почув позаду велосипедний дзвінок, потім скрип гальма, а потім Меган Хантер з тріском поклала свою машину до моїх ніг. «Привіт!» – видихнула вона, підводячись на ноги і обструшуючись. «Мені загалом подобалася Меган, але я постійно відчував перед нею дивне почуття провини. Меган була падчеркою адвоката Сімінтона, дочка місіс Сімінтон від першого шлюбу. Про містера або капітана Хантері намагалися згадувати річ, і я зробив висновок, що йому слід бути забутим. Про нього ходили чутки, що він дуже погано поводився з місіс Сімінтон. Вона розлучилася з ним через рік чи два після весілля. Місіс Сімінтон була жінкою із грошима і разом зі своєю маленькою донькою оселилася в Лінстоку, щоб усе заводи, і тут знайшла потрібну партію єдиного на все містечко холостяка Річарда Сімінтона. Від другого шлюбу народилося двоє хлопчиків, яким батьки присвятили себе повністю. І я уявляв собі, що Меган, мабуть, іноді відчуває себе зайвою в будинку. Вона зовсім не схожа була на матір – маленьку анемічну жінку, що зовсім зблідла, яка ніжним алхолійним голосом міркувала про складнощі поводження з слугами та про власне здоров'я. Меган була високою незграбною дівчиною, і, хоча їй було майже 20 років, вона куди більше була схожа на 16-річну школярку. Меган мала копицю розпатленого каштаном волосся, горіхово-зелені очі, тонке сухе обличчя і несподівано чарівне, трохи криваву усмішку. Одяг їй мав вигляд нудний і непривабливий. І не було нагоди, щоб на панчохах Меган не виявилося дірок. Я вирішив, що цього ранку вона набагато більше схожа на коня, ніж на людську істоту. Але треба визнати, що вона була б симпатичною конячкою, тільки вже дуже недоглянутою. Меган зговорила, як завжди, наче задихаючись від поспіху. Я була на фермі. Ви знаєте? у лашерів. Щоб спитати, чи немає у них качених яєць, а у них купа милих маленьких поросят. Чарівність. Ви любите поросят? Я дуже. «Мені навіть їхній запах подобається. Якщо свиней добре тримати, вони не повинні пахнути», – припустив я. «Не повинні? Та вони ж під себе ходять. А ви місто? Я побачила, що ви один. Ось і вирішила зупинитися і піти з вами. Тільки я зупинила занадто різко». «Ви порвали панчохи», – сказав я. Менан сумно подивилася на свою праву ногу. «Так, справді. Але там уже є дві дірки. Тож це не має особливого значення, правда?» «Ви що ж, Меган, ніколи не чините панчохи?» Звідка, коли мати змушує, але вона не надто до мене чіпляється, так що з цим все гаразд, так? Ви, мабуть, не розумієте, що ви вже доросла, сказав я. Ви хочете сказати, що мені слід бути схожою на вашу сестру? Розхуфириною мене трохи образило подібне визначення Джоани. Вона завжди виглядає чистою і акуратною, і на неї приємно поглянути, сказав я. Вона гарненька, сказала Меган, і нітрохи на вас не схожа, правда? А чому? Брати та сестри не завжди схожі. «Так, звичайно. Є не надто схожа на Брайана і Коліна. І Брайан з Коліном один на одного не дуже схожі». Вона помовчала і додала. «Це дуже дивно, правда?» «Що саме?» Меган коротко кивнула. «Сім'ї». Я сказав глибокодумно. «Гадаю, це так. Хотів би я знати, що було в неї на думці. Ми йшли мовчки хвилини чи дві, потім Меган спитала несміло. "Вилітаєте «Ви літаєте, так?» «Так». «І через це постраждали?» «Так, я розбився». Меган повідомила Тут ніхто не літає. Так, сказав я, мабуть, це так. Вам подобаються літаки? Мені? Меган, здавалася здивована. Боже мені. Мене мнудило, мене навіть у поїзді нудить. Вона помовчала, потім спитала з тією безпосередністю, яка зазвичай притаманна дітям, а ви видужаєте і знову літатимете, чи не так, чи залишитись такою журною? Мій лікар запевнив, що я буду в повному порядку. А він не з тих, хто любить брехати. «Не думаю», – сказав я. «У цьому цілком певен». «Тоді все в порядку, але більшість людей бреше». Я прийняв це категоричне твердження мовчки. Мен сказав незалежно і неупереджено. «Рада за вас, а то я боялася, що ви оглядаєте таким похмурим через те, що зазнали краху в житті. Але якщо ви взагалі такий, то це інша справа». «Я не похмурий, сказав я холодно. «Ну, дратівливий. Я дратівливий тому, що мені хочеться якнайшвидше повернутися до норми, але такі справи не робляться швидко. «Тоді до чого ми тушитися?» Я засміявся. «Люба, дівчинко, хіба вам ніколи не хотілося, щоб щось трапилося швидше?» Меган обмірковувала питання і доповіла. «Ні, чого б мені хотілося? Тут немає через що поспішати. Нічого ніколи не відбувається». Я був вражений відчаєм, який пролунав її голосів. І м'яко спитав. «А чим ви взагалі тут займаєтесь?» Вона знизила плечима. «Та чим тут можна займатися?» «У вас немає жодних захоплень? Ви в нічого не граєте? У вас нема друзів?» «Я нічого не розумію в іграх. А дівчат навколо багато, але вони мені не подобаються. Вони вважають мене жахливою». «Ні синітниця». «Чому?» Меган тряснула головою у відповідь. «Ми вже дісталися в Верхньої вулиці». Меган уїдливо сказала. «Місіс Гріфіт іде?» ненависна тітка». Вічно пристає, щоб я вступила до команди цих смердючих скаутів, ненавиджу скаутів. Навіщо вбиратися і ходити скрізь купою, і носити значки, якщо все одно нічого не вмієш робити, як слід. Я думаю, це не санітниця. Загалом я, мабуть, погоджуюся з Меган. Але місіс Гріфіт накинулась на нас, перш ніж встиг висловити свою згоду. Сестра лікаря мала дивне непідходяще ім'я Аймі і всю ту самовпевненість, якої так не вистачало її брату. То була дуже самостійна, енергійна жінка з низьким голосом. «Привіт обом", сказала вона нам. «Чудовий ранок чи не так? Меган, я хотіла вас бачити. Мені потрібна невеличка допомога. Підписати конверт для асоціації консерваторів». Меган щось ухильно пробурмотіла. приткнулась велосипед біля узбіччя і цілеспрямовано попрямувала до Унірмагу. «Незвичайна дитина», – сказала місіс Гріффіт, проведжаючи її поглядом Кослява ледерка. Тільки робить, що й бродить, як у вісні. Мабуть, це нелегке випробування для бідної місіс Сімінтон. Я знаю, що вона не раз намагалася змусити дівчинсько займатися хоч чимось. стенографією чи кулінарією, Пропонувала їй завести ангольських роликів. Їй необхідне яке заняття в житті. Я подумав, що це цілком може бути правдою. Але на місці Меган я б теж, мабуть, твердо чинив опір будь-яким пропозиціям, Аймі Гріфітс, з тієї простої причини, що агресивність цієї особистості завжди змушувала мене швиденько утікати. «Я ніколи не ледарю, продовжила місіс Гріфіт. «І звичайно, не можна допускати, щоб ледарувала молодь. І якби Меган була хоч гарненькою, привабливою чи щось таке, іноді думаю, що дівчинка не зовсім розумна. Її батько, знаєте, вона трохи знизила голос, був безумовно поганою людиною. Боюся, що дитина пішла в нього». Це болісно для її матінки. Втім, мало як можна влаштуватися в житті, я так вважаю. На щастя, звався я. Аймі Гріфіт видала чарівний смішок. Так, неможливо всім жити за одним зразком, але я не можу бачити, коли хтось не бере від життя все, що може. Мені кажуть, що, мабуть, до смерті нудно цілий рік жити в селі. Нітрохи, відповідаю я. Я завжди зайнята, завжди щаслива. І в такому крихітному містечку завжди щось трапляється. Мій час заповнений. У мене є скаути, жіночий інститут, всілякі комітети, не кажучи вже про те, що потрібно доглядати Оуна. Цієї хвилини Місіс Гріфіт побачила знайомого на іншому боці вулиці і, видавши схвальний гавкіт, поскакала через дорогу, дозволивши мені вільно продовжувати шлях до банку. Я завжди вважав Місіс Гріфіт нещивною особистістю. Мої справи в банку завершилися успішно і я вирушив до контори Гелбрайт, Гелбрайт і Сімінгтон. Я не знаю, чи існували будь-які гелбрайти, я їх не бачив. Мене провели до господаря Річарда Сімінтона. У його кабінеті відчувався запах пилу і ні з чим не порівняний аромат давно заснованої юридичної фірми. Величезна кількість ящиків з документами, прикрашених наклейками «Леді Хоуп», «Сер Еверар Кар», Вільям С. Бі «Померлі» і так далі, створювало враження простойної клієнтури і великої справи. Поки містер Сімінгтон розглядав папери, які я приніс, я розглядав його, і мені спав на думку, що якщо місіс Сімінтон і бідувала в першому шлюбі, то друге заміжжя було грою, напевно. Річард Сімінтон був найвищим проявом спокійної, респектабельної, тим типом людини, яка не завдасть своїй дружині жодних тривог. Довга шиє з кадиком, невиразне, біле, як у небі обличчя і довгий тонкий ніс. Мила людина без сумніву, але не стих, то змушує серце шалено битися. Невдовзі містер Сімінтон заговорив. Він говорив чітко і повільно, виявляючи доброзичливість до мене та хитро-мудру проникливість у справах. Ми вдарили по руках, і я підвівся, щоб іти, помітивши принагідно. З пагорубо я йшов разом з вашою прийомною дочкою. Якусь мить містер Сімінтон виглядав так, ніби гавтки не мав, хто така його прийомна дочка, потім усміхнувся. О, так, звичайно, Меган. Вона е, нещодавно повернулася із школи. Ми подумаємо про те, що влаштувати до якоїсь справи. Так, до справи. Але, звичайно, вона ще надто молода. І трішки не розвинена для свого віку. Мені так казали. Я вийшов. У сусідній кімнаті знаходилася дуже стара людина, що сиділа на стільці і повільно й ретельно писала щось. Маленький, нахабного вигляду хлопчик і середнього віку жінка з завитим волоссям і в пансне, яка з шаленою швидкістю друкувала на машинці. Якщо це була Місіс Грінч, то я погодився б з Овеном Гріфітсом, що ніжні стосунки між нею та її роботодавцем абсолютно неможливі. Я зайшов у пекарню, і виклав монету за булку з родзинками. Але побачивши цю булку, я висловив протест і недовіру, цілком справедливі в даному випадку, і одразу отримав натомість іншу. Цілком свіжу, щойно з грубки. І судячи з того, що вона опекла мою грудну клітку, коли я притис її до серця, це було правдою. Я вийшов з крамниці і подивився праворуч і ліворуч, сподіваючись побачити Джану та автомобіль. Прогулянка стомила мене, і було незручно йти на милицях, тримаючи булку. Але Джоанна ще не з'явилася. Раптом мої очі виявили щось радісне й неймовірне. Тротуаром до мене наближалася, немов пливла богиня. Тут справді не підібрати було інше слово. Прекрасні риси обличчя, кучеряве золоте волосся, струнка, вишуканих образів фігура. І хода в неї була легка, як у богині, і здавалося, дівчина підпливла дедалі ближче. Чудова, неймовірна, карколовна дівчина. Дуже схвилювавшись, я спробував зробити крок, але що справді при цьому зруйло з місця, то це булка. Вона вислизнула моїх пальців, я спробував пікірувати за нею і впустив милицю, що з гуркотом полетіла на тротуар, а я послизнувся і мало не впав. Сильна рука богині впіймала і підтримала мене. Заїкаючись, я заговорив Жахливо вам дякую, я дуже винен. Вона підібрала булку і вручила їй мені разом з милицею. Потім вона чарівно посміхнулася і сказала бадюру «Не варто подяки, нічого особливого, запевняю вас». І магія повністю розтанула від звуків категоричного впевненого голосу. Добре складена дівчина, що приємно виглядає тільки всього. Я вдарився в роздуми про те, що трапилося б, якби боги наділили Єлену Троянську такою самою категоричною манерою говорити. Як це дивно, що дівчина могла розтривожити Вашу душу до самої глибини поки мовчала, але в той самий момент, коли вона заговорила, чари зникли, ніби їх зовсім не було. Я знав, однак, і щасливі невідповідності одну маленьку сумну жінку з мавпячим обличчям, на яку ніхто не захотів би озирнутися, щоб побачити її ще раз. Але ось вона відкрила рота, і раптом виникала і розквітала чарівність, немов Клеопатра поділилася з нею своєю мистецтвом зачаровувати чоловіків. Джоана зупинилася біля узбіччя поруч зі мною, але я не помітив її. Вона спитала, чи не сталося чогось. «Нічого», – сказав я, беручи себе до рук. Я міркував про Єлену Прекрасну та інших. «Миле містечко, ти для цього вибрав», – сказала Джоанна. «Ти виглядаєш дуже дивно, стоячи тут, широко відкритим ротом, і вцепившись у булку з родзинками». «Я вражений», – пояснив я. І перенісся до Іліади і повернувся назад. І додав, вказуючи на спину, що пливла. Ти знаєш, хто це? Придивившись у дівчину, Джона сказала, що це Елсі Холланд, гувернантка Сімінгтона. Також що змусила тебе скам'яніти, зрозуміла Джона. Вона непогано виглядає, але трохи схожа на рибу. Зрозуміло, сказав я, дуже мила й добра дівчина. Я прийняв її за Афродіту. Джоана відчинила дверцята автомобіля і я сів. Вона чарівна, чи не так? сказала Джоанна. Є люди з блискучою зовнішністю але з повною відсутністю сексуальності. Вона якраз така. Дуже шкода. Я сказав, що якщо вона гувернантка, то це якраз може бути на краще. Того дня нас запросив Містер Пай до чаю. Містер Пай був край жіночним, пухким маленьким чоловічком, який повністю присвятив себе своїм крихітним стільцям, дрезденським пастушкам і колекціям стильних меблів різних епох. Він жив на віллі Плаєруц-лодж, на прилеглих до неї в землях збереглися руїни старого монастиря, зруйнованого за часів реформації. Віла на силу могла зійти за людське житло. Штори та диванні подушки тут були з дуже дорогого шовку пастельних тонів. Маленькі пухкі ручки містера Пая тремтіли від збудження, коли він описував і демонстрував свої скарби, а голос містера Пая зривався на тонкий писк, коли він оповідав про хвилюючі обставини, за яких придбав італійське ліжко в Вороні. Ми з Джоаною обидва любителі антикваріат слухали з захопленням. Це справді задоволення, величезне задоволення, таке поповнення нашої маленької громади. Тут живуть милі, добрі люди, ви знаєте, але вони болісно буколічні. Щоб не сказати провінційні вандали, абсолютні вандали. А їхні будинки, вони змусять вас плакати, люба леді. Запевняю вас, змусять вас плакати, хіба не так? Джоанна погодилася, що нічого подібного до того, що вона бачила тут. Її зустрічати не доводилось. «Будинок, який ви винаймаєте», – вів далі містер Пай. «Будинок місіс Емілі Бертон, він просто чарівний. І в неї таки є деякі чарівні речі, дуже чарівні. Одначі, дві з них просто першокласні. І вона має смак. Хоча я не зовсім впевнений, що зробив би так само. Боюся, що іноді мені так здається, це просто сентиментальність. їй подобається тримати речі там, де вони були завжди. Але не там» де їм краще бути, не там, де вони виглядали б найкраще і лише з тієї причини, що її мати ставила їх саме на це місце. Він переніс свою увагу на мене і його голос змінився. Це вже був голос не захоплюючого художника, а вродженого пліткаря. Ви нічого не знаєте про цю родину? О, звичайно, ні. Тільки те, що почули від агента, знаємо. Але, мій любий, ви повинні мати уявлення про цю родину. Коли я приїхав сюди, стара мати була ще жива, неймовірна особа, абсолютно неймовірна. Монстр, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. Ідеальний монстр. Монстр у вікторіанських сукнях, що пожирає свою доньку. Так, інакше не скажеш. Вона була монументальна. Чи знаєте, в ній, мабуть, було стоунів 17, І всі п'ять дочок крутилися біля для неї. Дівчатка. Вона завжди кликала їх тільки так. Ці дурні дівчата. Іноді називала вона їх. Чорні раби. Ось ким вони були. На них вона їздила, і вони ж з нею завжди погоджувалися. О десятій вечора вони вирушали в ліжко і не сміли запалювати світла в спальні. А щоб вони запросили в будинок когось із своїх друзів, це нечувано. Вона зневажала їх. Знаєте, за те, що вони виходять заміж, але вони не могли влаштувати своє життя, тому що в них не було можливості зустрітися з кимось. Мені здається, Емілі, а можливо це була Агнес, за великі стосунки з помічником парафіного священника. Але його сім'я виявилася недостатньо гарною, і матуся припинила все це. «Звучить, як роман», – сказала Джоанна. «О, моя Люба, все так і було». А потім жахлива стара жінка померла. Але, звичайно, це було вже надто пізно. Вона продовжувала жити там і тихим голосом говорила про те, чого б могло захотітися бідній матінці. Навіть переклеювання шпалерів у спальні вони сприйняли б як святотатство. Однак вони робили багато хорошого в церковному приході. Тихо і непомітно. Але жодна з них не мала великого запасу життєвих сил, і вони помирали одна за одною. Едіт померла від інфлюенції, Мінні зробила операцію, і вона не говталась від неї. А бідну Мейбл схопив удар. Емілі доглядала її з усією вдячністю. Останні 10 років вона тільки тим і займалася, що доглядала хворих. Чарівне створіння, вам не здається? Схоже на дрезденську статуетку. Як сумно, що в неї зараз фінансові труднощі. Утім, сьогодні все знецінюється. Це жахливо, що ми живемо у її домі. Ні-ні, люба юна леді, ви не повинні відчувати нічого такого. Її добра Флоренс дуже віддана їй. І Емелі сама мені казала, що щаслива знайти таких орендарів. Тут містер Пай трохи вклонився. Вона вважає, що їй з вами рішуче пощастило. В цьому будинку, сказав я, втішна атмосфера. Містер Пай глянув на мене. Справді? Ви це відчули? Так, це дуже цікаво. Я здивований, знаєте? Що ви маєте на увазі, містер Пай? Запитала Джона, Містер Пай розвів пухкими руками. Нічого-нічого. Здивований та й годій. Я вірю в атмосферу, знаєте? Люди думають та відчувають. На них впливають стіни та меблі. За кілька миттєвостей я занімів. Я оглядався довкола і думав, як би я описав атмосферу Прайонз Лодж. Мені здавалося дуже дивним, що тут нема ніякої атмосфери. Це було справді чудово. Я замислився над цим настільки, що зовсім не чув розмови, що тривала між Джоаною та господарем. Я прокинувся, проте почувши, що Джоана починає прощатися, я залишив свої фантазії та переднався до компанії. Ми вирушили до холу. Коли ми підійшли до парадних дверей, у поштову щелину вповз лист і впав на підлогу. «Денна пошта», – прошепотів містер Пай, підводячи його. «Ну, дорогі молоді люди, адже ви прийдете ще, чи не так?» Як приємно зустріти такі вільні розуми, якщо ви мене розумієте. У цьому мирному болоті, де ніколи нічого не трапляється. Потиснувши нам обом руки, він із перебільшеною турботливістю допоміг мені сісти в машину. Джоана взялася за кермо, проїхала досить обережно крововою доріжкою навколо бездоганного зеленого пагорба і виїхавши напряму, підняла руку, щоб помахати господарю будинку, що стояв на сходах біля входу. Я нахилився вперед, щоб зробити те саме. Але наш прощальний жест залишився непомітним. Містер Пай розкрив пошту. Він стояв, здивовано дивлячись на розгорнутий лист. Джоана якось назвала його пухким рожевим херовінчиком. Він, звичайно, залишався пухким, але зараз зовсім не був схожий на херовіна. Його обличчя темним пурпуром, спотворилося від гніву та здивування і від страху. В цей момент я глянув на конверт. Він мені щось нагадував. Я нічого не зрозумів тоді бо це була одна з тих речей, які ми помічаємо несвідомо, навіть не здогадуючись про це. «Боже мій», – сказала Джоана, – «хто стукнув бідного малюка?» «Думаю», – сказав я, – «що це знову таємнича рука». Сестра повернула до мене здивоване обличчя і автомобіль вивернула. «Уважніше, дівчину!» – застаріх я. Джоана зосередилась на дорозі, вона невдоволено хмурилась. «Ти маєш на увазі лист на кшталт того, що ми отримали?» «Це лише здогад». «Що це за мі Адже воно виглядає невинним, сонним, нешкідливим шматком Англії, який тільки можна уявити. І це цитування містера Пая, коли нічого не трапляється. Перебив я. Він вибрав погану хвилину, щоб сказати це. Щось трапилось. Джері, сказав Джоанна, я, я думаю, що це мені не подобається. Вперше в її голосі пролунала нотка страху. Я нічого не відповів, бо це мені теж не подобалось. Такий мирний, усміхнений, щасливий сільський куток, над яким нависло якесь зло. І саме в цій миті в мене в душі вселилося перечуття біди. Минуло кілька днів ми з'явилися на брідж у Сімінтона і місіс Сімінтон набридла мені до неможливого, постійно згадуючи Меган. Бідолашна дитина, така незграбна, вона в такому віці, коли вже закінчують школу, але ще й далі зростають. Джоанна помітила солодко, але Меган уже 20, чи не так? О, так, так, але вона, звичайно, молодша для своїх років, зовсім ще як дитина. «І непогано було б, гадаю, якби дівчата не росли так швидко», – вона засміялася. «Я впевнена, будь-яка мати хотіла б, що її дитина залишилася вічним немовлям». «Чого б їй цього хотіти?», – сказала Джоанна. «До того ж, мабуть, це дуже важко мати дитину, яка безумовно залишається шестирічною, коли її тіло стає дорослим». Місіс Сімінтон глянула з досаду і сказала, що міс Бартон не повинна сприймати все занадто буквально. Я був задоволений Джоаною і мені спало на думку, що я був неуважний до місіс Сімінтон. Ця анемічна, принадливість серйозного віку приховує, подумав я, егоїстичну хатку натуру. Джоана підступно запитала, чи немає наміру місіс чи ти меган танцювати. Танця? Місіс Сімінтон, здавалося, здивувалася і потішилася. О, ні, тут таке не заведено. Бачу, а заразом тенісу та іншого в цьому роді. Наш тенісний корд. Руками пустує. Ні Річард, ні я не граємо. Я думаю, пізніше, коли хлопчики підростуть. О, Меган знайде багато занять. Вона, знаєте, цілком щаслива, даремно проводячи час. Дозвольте глянути, я здаю. Коли ми поїхали додому, Джуліана, звісно, натиснула на акселератор, так що машина стрибнула вперед, сказавши. Я почуваюсь винною перед цією дівчиною. Меган? Так, її мати не любить її. Ну, Джоанно, бувають речі гірші. Так, звичайно. Безліч матусь не люблять своїх дітей, а Меган можу уявити, тримати вдому таку істоту дуже незручно. Вона вносить розлад у їхній спосіб життя, спосіб життя Сімінтонів. Без неї вони завершена родина, і вони повинні відчувати себе вкрай нещасними через те, що серед них таке чутливе створіння, а вона справді чутлива. Так, погодився я, гадаю, вона така. Джоанна раптом весело засміялася. Не щасти тобі з цією гувернанткою. Не розумію, що ти маєш на увазі, сказав я. Турнисі, щоразу, коли ти дивишся на неї, на твоєму обличчі вимальовується чоловіча досада. Я згодна з тобою, що марна трата часу. І я не бачу, хто ще тут міг би тобі підійти, але ти справив велике враження на Еймі Гріфітс. Боже збав, вигукнув я стримтіння. І, до речі, додав я, чому так багато інтересу до мого інтимного життя? А як щодо тебе, дівчинко? Ти потребуєш невеликої розваги, наскільки я тебе знаю. Але тут немає невинних геніїв, що бовтаються довкола. Тобі треба підкорити Оуна Гріфітса. Він єдиний неодружений чоловік у містечку». Джоана підвела голову. «Лікарю Гріфітсу я не подобаюся. Він мало тебе бачив. Він бачив достатньо для того, щоб переходити на інший бік, зустрічаючи мене на верхній вулиці». «Дуже незвичайна реакція», – сказав я зі співчуттям. «Ти до такого не звикла». Джоана в мовчанні в'їхала в ворота Літлфюртс. Тато гаража. Потім сказала. Можливо, твоїй ідеї є щось. Я не розумію, чому комусь переходити на інший бік вулиці, щоб уникнути зустрічі зі мною. Це ж надто впадає віч. Я бачу, сказав я. Ти маєш намір влаштувати холоднокровне полювання на нього? Ну, мені не подобається, коли мене цураються. Я повільно і бережно вибрався з автомобіля і виставив милиці. Потім дав сестрі маленьку пораду Дозволь тобі сказати, дівчинко, Оен Гріфітс? Не з тих твоїх ручних, скулистих, артистичних молодих людей. Якщо ти будеш необережна, ти можеш розворушити усе на гніздо. Ця людина може бути небезпечна. Ти дійсно так думаєш? – спитала Джоан, виявляючи всі ознаки задоволення від такої перспективи. Дай бідолазі спокій, – наполегливо сказав я. Як він сміє переходити через вулицю, коли бачить мене? Усі ви жінки однакові, вічно повторюєте одне те саме. «Сестриця Емі теж влаштує полювання з рушницею на тебе, якщо я не помиляюся. Вона мене вже ненавидить», – сказала Джоанна. Вона говорила задумливо, але з відмінком зловтіхи. «Ми приїхали сюди», – сказав Ясуоро, – «у мирний тихий куток. Я сподіваюся, що ми не порушимо його спокій. Але якщо чогось і не було попереду, то це миру та тиші».